Die Hoogrechtshof in die Weeskaap sal vat oogend voortgaan om een dringende aanzoek dier ouders en studenten aan te hoor, om die politie te verbied om oormatige geweld en onder meer traanrook en skokgranate ten betogers te gebruik. Massa student het gister by die parlement opgerik en daarop aangedring dat die minister van Hooronderwijs bleid in Zimanda hulle toespreek. Hulle betoog ten verhoogings en stiedig geld volgende jaar. Die mense het om een dringende interdikt tegen die ministers van politie en oor onderwijs sowel as die speaker in die parlement aanzoek gedoen. Hulle voer aan die optrede van die politie tegen studenten was ongrondwetlik en onwetig. Die klaars word dier die rechtshulpcentrum bygestaan. Intussen sê een van die studenten wat beide die parlement hardhandig dier die politie behandel is, die onliste politie het skokken, skokstokke, knippels en skokgranate gebruik om die studenten uit een te jaag. Pam Dlamini, wat in haar finale jaar is, sê die politie, het haar in haar haar getrek en haar dandig die studenten opgetree, wat volgens haar vreedsam was. Minstens 6 studenten is volgens berichte in echtenis geneem. Campus op die Universiteit van die Vrijstaat, sy Bloemfontein Campus, moes een beamte van die Universiteit na veiligheid begeleid nadat studenten al voorgekeer het. Dit te midde van studenten wat probeer het om veiligheidsbeamtes aan te val wat volgens hulle die bestuur van die Universiteit help om die campus te verlaat. Die president van die studentenraad, Linda Kooli Ntuli, het geweld tegen die werknemers van die Universiteit en beskadiging van eindom veroordeel. Schoonmaak personeel by die Wits Universiteit het hulle steen aan studenten toegesee, wat beswaar maak in een verhooging in studenten fooie. Die personeel sê, omdat hulle nie deel is van die instellingse personeel nie, kom hulle die kinders nie, kom die kinders nie in aanmerking vir gratis klasse nie. Hulle sê, hulle kan nie met hulle salaris bekostig om kinders na universite toe te stierneem. Die geskoorste hoof van die valken Limpoopoe, Mena, Molatjana is dier die politiese disciplinaire komitee aan betrogsbeskuldig bevind. Molatjana is in my geskoors. Een woordvoeder van die vake Angwani Molatjisi die komitee het bevind dat sy haar machte misbruik het dier die medische fonds te bedreig en amtelike voertuige vir persoonlijke doeleindes misbruik het. Die politie in Grimestown in die Ooskap moes rubberkoels en skokgranate gebruik om mensheid in te jaag waar die winkels van buitenlanders in verskye beurte geplinder het. Inwoners van die beurte sê, die buitenlandse burgers is verantwoordelik vir reeks moorde die afgeloepeteid. Die politie sê, plinderai het in Jouza begin en daarna verspreid na gebiede soos Vukani en Uitpredingsees. Die gemeenskap van Kingsent in Johannesburg het ‘n symbolise gebaar na Roudspark in die woonbeur gestap waar 2 mans die nawek vermoor is. Die 2 mans is dier een groep van 12 met die eie kleren vastgebind en in die water gegooi waarna hulle verdrink het. Een van die manse vrou is verkracht terwyl die ander vrou daarin kon slaag om weg te kom. Intussen is geen beloning nog uitgereik vir enige inlichting oor die voorval nie. Die goudtienste politie woordvoerder Longelo Dlamini sê dit sal van die politie se bestuur afhang of een beloning uitgeloof gaan word of nie. Die Amerikaanse visiepresident Joe Biden het bekendgemaak dat hy hom self nie beskikbaar gaan stel as sy kandidaat vir die Demokratse Partij vir volgende jaar sy Amerikaanse verkiesing nie. Die 72-jarige Biden sê sy besluit is geraak door sy syense dood aan kanker vroer vir jaar. Intussen is Hillary Clinton volgens die jongste meningspeiling steeds die voorloper om as die partijse kandidaat aangewees te word. Die omstrede saakman Donald Trump is die gunsteling as die Republikeinse partijse kandidaat. Krikit Die Proteas-bouwer Dahlstein sê, die eendag wedstrijd in India en Chennai sal vandag een gelendheid wees om die reeks te beklink en te bewys dat die Proteas goed kan vaar in wegwedstrijde. Zuid-Afrika loop op die oomlik 2-1 voor in die reeks van 5 wedstrijde. Hy het nog net een keer op die M.A. Chilabramstadion gespeel, toe hy met 6 lopies ten Engeland in een wereldbekergroep wedstrijd in 2011 verloor het. Een besluit sal vanochtend geneem word of oor morgen en morgen gereed is vir die wedstrijd nadat hy na die derde wedstrijd zondag van een stuwe duispeer geklaai het. Dit is die einde van vanochtendse Nespelitin, een paar handelsflitse voor ons by vandagse temperatiere kom. Soek jy na ee daksel vir jou boekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.maakie.com Sluit vandag an. Dis pinnig, maklik en heel te my gratis om aan te sluit. Voltooi jou profiel. Vertel ons omtrent jouself en wat jy opsoek is na in ee pasmaat Laai ee foto op.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 1 November Die Bouwabab traditionele Miseskou by die Safari Kwekerij Linhoedweg, Pretoria Wees, het jy alweer met die melkpoesien gespeeld? Nee man, die kracht is jyke af nee, jy op jy cellfoon Nee man, hier die verdonde sein Wees, Wat was dit ding wat jy kan omstaan maak en dit is USL Services South Africa So jy die ouwens, met zero downtime die beste diens, 24 uur ek sê jy, is die belangstellend DJ die eie radiostatie, kontak hulle die kracht kan maar afgaan, niks sy nie alles is veilig en die stad af en van die hoe kan ek, ek sê die plaas af maar nou met die land so is wat ek het doen, nou hoor ek maar hier dorp ek het een bokkie, net so twee straten aan en ek sê jy, ek gaan nie dat hier die dorp nou, hoor ek maar, die ek biedie turn kryf jou VSL services en ek gaan jou eindel Weerman, wat sê jou verslag? Is dit er een reen of soonskijn vandag? Die temperatuur vandag vir die hoofdcentra in die land soos dier die Sud-Afrikaanse Weerbureau Warmbad Mooi weer met 'n minimum van 28 en een maximum van 38 Nelspreid Gedeeltelik bewolk met 1 plek plek Met 1 minimum van 10 En 1 maximum van 25 Pretoria Mooi weer met 1 minimum van 16 En 1 maximum van 30 Johannesburg Gedeeltelik bewolk Met 1 plek plek Met 1 minimum van 13 En 1 maximum van 28 Vereniging Mooi weer met 1 minimum van 15 En 1 maximum van 30 Bloemfontein Mooi weer met 'n minimum van 17 en 'n maximum van 31. Durban gedeeltelik bewolk met reënplek-plek met 'n minimum van 18 en 'n maximum van 23. Stellenbosch mooi weer met 'n minimum van 17 en 'n maximum van 33. Os London gedeeltelik bewolk met reënplek-plek met 'n minimum van 18 en 'n maximum van 22. Kaapstad, mooi weer met een minimum van 13 en een maximum van 22. Uppington, mooi weer met een minimum van 14 en een maximum van 27. Sutherland, mooi weer met een minimum van 7 en een maximum van 23. Port Elizabeth mooi weer met een minimum van 17 en een maximum van 23. Dit is die einde van veroogendse Nies en Weerberug. Indien jy program wil aanbied op SHK Nies Radio, kontak ons geris. Ons epos adres? Niesby shikradio.com Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Plaas jou advertentie gratis daar. Ons actiehele program het geskyf na 8 uur weeksaande saans. So groot ek, Corrie, tot met die 1 uur nies. Onthou ons afspraak van vanavond 8 uur. Een lekke ochend verder. Ek speel uit met Bok van Blerk, se sing Afrikaner sing. Sun. Sun. Afrikaner sing, laat die stem geluwe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 ver maar is voor jou deur kan jy sien hoe die wolve mekaar verskeer en is niks my vriend niks wat dit kan keer nie want die dag sal kom dat die koning val en die plek moet maak vir generaal wat om uit oorlee met sy eie mense alles moet verander die wiel sal een dag draai <lacht> Afrikaners Laat jy stem Gehoor word Laat jy nooit verdwaai Verander Is het klaar te laat Sing Afrikaners Sing Laat jou stem gehoor word Laat jou nooit verdwijn Oh, Afrikaners As ons almal Kan ons in